Ya lamu, Ya lamani, Ya lamuna, Tak lamu, Tak lamani, Tak lamna, Tak lamu, Tak lamani, Tak lamuna, Tak lamini, Tak lamani, Tak lamna, Aklamu, Naklamu.